ПАОЛА ПЕРЕДЦІ ВІДСТАНЬ МІЖ МНОЮ ТА ЧЕРЕШНЕВИМ ДЕРЕВОМ ГЛАВА ПЕРША 70 МЕТРІВ ТЕМРЯВА Усі діти бояться темряви. Темрява – це кімната, де немає ні вікон, ні дверей, де живуть чудовиська, Готові схопити тебе і жерти. Я ж боюся іншої темряви, тієї, що криється в моїх очах. І я не вигадую. Якби я вигадувала, то мама не купувала б мені пісочні персики з лікером і кремом і не дозволяла б їсти їх до вечері. Якби все було як завжди, тато б не замикався в туалеті, як буває, коли йому дзвонить господиня квартири. А якщо вона подзвонила... Отже, чекай поганих новин. Не треба, я сама, каже мама, і встає біля раковини, мити посуд. Іди, пограйся у своїй кімнаті, і ні, про що не думай. Я якийсь час стою біля дверей у кухню, і сподіваюся, що вона повернеться до мене. Подумки, я прошу її подивитися на мене, але перевірений прийом не працює. Тоді я йду до себе в кімнату і обіймаю отцімо Туркарета, мого улюбленого коричневого кота з рудими плямами і з вузликом на кінчику хвоста. Він не чинить опору, коли з ним обовтузяться на килимі або ганяються за ним зі щиткою. Адже він кіт, каже тато, а всі коти – маніпулятори. Напевно, це означає що оці мотор любить увагу. Мені ж важливо, щоб він був поруч, коли мені погано і хочеться притиснути до себе щось тепле і м'яке. Ось як зараз. Я відчуваю щось не так. І хоча я тільки в четвертому класі, я вже все розумію. Дівчина мого двоюрідного брата каже, що в мене є третє око. Вона індіанка, і в неї намальована крапка на лобі. Мені приємно, що вона так думає, але взагалі-то мені б вистачило і двох очей, аби вони добре бачили. Іноді, якось зараз, мені хочеться плакати. Коли на очі навертаються сльози, у мене запотівають окуляри. Я знімаю окуляри, бо з них хоча б пляма на носі трохи мине а скельця поки висохнуть. Окуляри в мене з першого класу. Жовті зі стразами мені купили в грудні минулого року. Вони мені подобаються. Я одягаю їх перед дзеркалом. Без окулярів для мене все як у тумані, як у душі, коли нічого не видно через пару. Але цей туман називається Штаргард. Так його принаймні називають мої батьки яким усе пояснили в лікарні. У тата в телефоні написано, що Штаргард – це німецький лікар, який жив сто років тому. Він відкрив те, що зараз відбувається з моїми очима. Ще він зрозумів, що ті, у кого перед очима туман, бачать потім чорні плями замість людей і речей. Ці плями стають із кожним днем дедалі більшими та більшими. І людина, яка бачить плями, мусить підходити дедалі ближче до предмета, щоб його розглянути. В інтернеті пишуть, що ця хвороба вражає приблизно одну людину з десяти тисяч. Мама вірить, що цих людей вибрав Господь і що ці люди особливі. Але я зовсім не хочу входити в число обраних. Не думаю, що мені так вже пощастило. Глава 2. Те, що для мене найважливіше, і чого я більше не зможу робити в темряві. Зараз я бачу себе в дзеркалі з трьох кроків, але відстань скорочується. Минулого року кроків було п'ять. Я сиджу перед дзеркалом, гладжу оціму туркарета по голові і зачісуюся сама. Останнім часом мамі подобається робити мені косички, і вона незадоволена, коли я стягую резинки. Косички їй так подобаються, що вона залишає їх навіть на ніч. Тато зазирає до моєї кімнати і каже, що час чистити зуби і одягати піжаму. Я киваю, але все одно надовго зависаю біля вікна, перш ніж вирушити до ванної. З мого вікна... Видно великий шматок темного неба. Мені подобається сидіти і дивитися на нього осінніми вечорами, такими як сьогодні, коли ще не холодно, і видно місяць і блискучу полярну зірку. Мама каже, що місяць – це ліхтар Христа, а полярна зірка – вогник його сірника. Але мені важливо просто переконатися, що обидві на своїх місцях – що все як завжди. Перед сном тато читає мені казку. Зараз ми вже на середині Робін Гуда, тепер мені часто сниться ліс і стрільба з лука. Потім заходить мама, поправляє подушку і бажає мені добра ніч. Від неї пахне м'ятними льодяниками. Але сьогодні тато і мама разом сіли на край мого ліжка. Тато з одного боку а мама з іншого. Вони сказали, що я стала бачити трохи гірше, і тому вони вирішили, що наступного тижня ми підемо на спеціальну консультацію. Мені не подобається пропускати школу, а то потім я не знаю, за скільки років, наприклад, побудували єгипетські піраміди, і чи правда, що К'яра і Джан-Лука з 4 Б знову разом. Але батькам я нічого не кажу. Чекаю, коли вони вимкнуть світло і зачинять двері. А потім вмикаю лампу на тумбуці та проводжу пальцем по корінцях книжок, які стоять на полиці в мене над ліжком. У кутку полиці захований зошит із загнутими аркушами. Я беру його і кладу на подушку. На обкладинці зошита я написала список Мафальди. Це мій секретний зошит. На першій сторінці дата – 14 вересня. Минуло три роки і одинадцять днів. Нижче сам список. Те, що для мене найважливіше. І чого я вже не зможу робити в темряві. Список поки що невеликий. Якихось три сторінки. На першій записано «Рахувати зірки». Рувати підводним човном, світити з вікна ліхтариком, бажаючи добра ніч. Ну ось, окуляри знову запітніли. Бабуся жила в будинку навпроти. Тепер там живе огидна парочка. Ні він, ні вона ніколи зі мною не вітаються. І що вони поміняли фіранки? У бабусі висіли мереживні, красиві. У бабусі було таке ж кучеряве волосся, як у тата і в мене тільки зовсім біле. Перед тим, як лягти спати, вона завжди світила мені ліхтариком. Блимнути один раз означало «Визерне у вікно», «Два – доброї ночі», «Три – і тобі». Але це було давно, коли я ще могла бачити себе в дзеркалі з дев'яти кроків. Другу сторінку я нікому не показую. Навіть... Отцьому туркарету, бо вона дуже, дуже секретна. На третій сторінці написано Грати з хлопчиками у футбол, ходити по бордюру і думати, що якщо впадеш, потонеш у лаві, і тебе з'їдять крокодили, потрапляти паперовими кульками в урну, залазити на черешню в шкільному дворі. Я лазив на цю черешню разів у сто. Ще в початковій школі. Це моя черешня. Ніхто зі школи не може забратися вище за мене. У дитинстві я обіймала її стовбур і гладила кору. Черешня – мій друг. На ній я знайшла свого отця Мотуркарета. Він був такий самий сіро-рудий, як зараз, але переляканий і страшенно брудний. Такий маленький, що помістився в кишеню мого фартуха. І тільки коли я витягла його з кишені і упустила на стіл, батьки зрозуміли, що я принесла кошеня. Тоді його ще назвали Оцімо Туркарет. У нього взагалі не було імені, але незабаром воно звикло до нас і почало ходити за мною по п'ятах. Навіть до школи проводжає щодня. Одного разу тато подарував мені свою улюблену книжку «Барон на дереві», і ми стали її читати. Так я познайомилася з Козімо, хлопчиком трохи старшим за мене, який жив у ті часи, коли всі носили перуки. Його змушували робити нудні вправи і їсти моторошно несмачну їжу. Я познайомилася з Таксою, у якої було два імені, і тоді ми вирішили наше кошеня точнісінько вилити Оцімо Туркарет. Щоправда, у нього всього одна господиня, тобто я. А з книжки про Козімо. Звали то Оцімо Масімо, то Туркарет. Залежно від того, з ким він був. З Козімо чи з Віолою. Мені дуже подобається Козімо. Особливо те, що він вирішив жити на дереві і більше з нього не злазити. Тільки так він міг бути вільним. Але я не така хоробра. Одного разу я спробувала побудувати будиночок із туалетного паперу в гілках черешні. Але пішов дощ, і папір розмок. Мені страшенно подобалося залазити нагору з журналом і читати комікси, сівши прямо на гілці. Тоді я ще добре бачила. З першого класу я щороку ходжу до лікаря, і мені перевіряють зір і капають краплі. Від них сильно щипає очі. Лікарі називають це стандартною процедурою. Тож особливі процедури, про які говорила мама, напевно не такі. Вогник, який живе в моїх очах, скоро згасне. Він гасне дедалі швидше і швидше. лікар куліст, до якої ми з мамою ходили, все мені розповіла. Вона не робила жодних відкриттів, і ніколи не була в Німеччині, зато в неї завжди є для мене гарний олівець із кольоровою гумкою. Вона розповіла, що зазвичай вогник гасне, коли людина старіє, але з деякими це трапляється раніше. Мій вогник згасне дуже скоро, я навіть не встигну вирости. І я залишуся в повній темряві, так вона сказала. Але мені не хочеться про це думати. Я хочу, щоб мені наснилися дрімучі ліси і стріли, як у Робін Гуда. Я закриваю зошит і вимикаю світло. Козімо, ти мені допоможеш? Ти ж усе можеш, і ти такий добрий. Ти читав книжки розбійникові, хоча він багато чого накоїв. Ти читав йому, поки той сидів за гратами і поки його не стратили. А як же я? Хто буде читати мені? Хто читатиме мені казки, коли мій вогник згасне, а мама і тато підуть на роботу? А ти любиш дерева так само, як я? І якщо ти мені не допоможеш, я більше не буду з тобою розмовляти. Навіть думати про тебе не буду. Ти повинен мені допомогти. Будь ласка, придумай що-небудь. Можеш навіть не говорити мені що. А то я уявляю, що гілки твого дерева зламалися, і ти впав у лаву повну крокодилів. Або на землю, що навіть гірше, адже ти вирішив, що більше ніколи не спустишся з дерева. Естела каже, що ми самі маємо справлятися з труднощами, що для цього помічники не потрібні. Але для мене все навпаки. Козімо, обіцяй, що ти мені... Допоможеш Глава третя Грати в Амазонку Думку про список мені підказала Естела Три роки є одинадцять місяців тому Тоді вона якраз приїхала з Румунії і стала працювати в нашій школі Робота охоронниці полягає в тому, щоб стояти і стежити за тим, хто приходить і виходить зі школи. Я сиділа на черешні, коли продзвонив дзвінок, і я зрозуміла, що не можу спуститися. «Ти вмієш спуститися?» Я примружилася і подивилася вниз, відвівши в бік гілку, усипану жовтим листям. Поруч із деревом, схрестивши руки на грудях, Стояла жінка, яку я ще не зустрічала в нашій школі. Висока, з темним волоссям, і хоча я не могла розгледіти колір її очей, вони здалися мені величезними і чорними-чорними, так що я навіть трохи злякалася. Тоді я допомагатиму потім ти йти в клас. Вона говорила із сильним акцентом. Я завмерла на дереві. Я не ворушилася, я дуже боялася впасти. «Постав ногу туди», – сказала жінка зі страшними очима і показала на вигин стовбура просто піді мною. Я міцно вчепилася в гілку, на якій сиділа, спробувала витягнути ногу, але послизнулася, і кора під моєю ногою відлетіла від стовбура і впала вниз. Я тут же знову вчепилася у свою гілку, повернувшись туди, де сиділа. Я не буду злазити. А значить, будеш сидіти там назавжди? Так. Ну, тоді бувай. Жінка відвернулася і зробила крок у бік школи. Почувся хрускіт. Вона нахилилася і підняла з землі забруднені окуляри. Що це? Твої? Мої. Вони впали, коли я лізла на дерево. Тепер я точно не зможу злізти. Не плач, не варто. Жінка з чорними очима повернулася до мого дерева. Знаєш, я теж у Румунії часто лізла на дерево. Мені подобалося грати на горі. Я шмигнула носом і запитала, в які ігри вона грала. Я грала в цю, як вони, Амазонку. Знаєш, хто такий Амазонка? «Ні». «Хто?» «Це войовниця на коні, як чоловік. Вона не боїться злазити з дерева. Але в неї немає окулярів?» «Ні, вона дуже сильна і нічого не боїться. Щоб нести спис амазонки, відрізають собі шматочок грудей». «Половину грудей?» «Так». Бабуся моєї бабусі була з амазонок. Це було давним-давно. Неправда. Правда? Жінка з моторошними чорними очима швидко засукала рукава і полізла на дерево. Я якомога міцніше вхопилася за гілку. Добравшись до мене, жінка сіла на сусідній гілці, як на коні. Бачила? Я амазонка. Але... Як же ми тепер слісимо? Жінка дістала з кишені сорочки окуляри, її простягнула мені. Я відразу ж їх одягла. Оправа тріснула, і скельці були забруднені брудом, але все одно з ними я бачила набагато краще. Тепер давай за мною, сказала велико ока жінка. Тут я помітила, що вона фарбує губи дуже яскравою помадою рожевого кольору. Жінка почала спускатися вниз так само швидко, як і залізла нагору. Почекай, чого? Я не хочу злазити. Це ще чому? Бог ти мій, давай вниз, мені пора працювати. Звісно, мені було шкода, що вона втратила через мене стільки часу. І навіть дала мені окуляри, але я все одно не хотіла злазити. Якраз учора доктор Ольга сказала мені, що мій вогник скоро згасне, і я злякалася. Мені захотілося залишитися на дереві. Там би зі мною нічого не сталося. Я розповіла про це жінці. Я розповіла їй і про те, що погано бачу, і скоро не буду бачити зовсім нічого. І що скоро вже не зможу залізти на дерево. У неї були величезні очі обведеній чорним олівцем. Якщо ти скоро не зможеш робити те, що тобі подобається, тоді записуй. Так ти нічого не пропустиш. Записувати? Звичайно. Склади список. У мене теж був такий багато років тому. Ти теж погано бачиш? Ні. А чому ти його писала? Жінка посміхнулася, і почала спускатися. Тоді в мене було навіть менше проблем, ніж тепер. Та яка різниця? Я повільно полізла за нею, сповзаючи зі своєї гілки. Звісно, те, що вона сказала, було неприємно, але в мені прокинулася цікавість. А що ти написала у твоєму списку? Злізай, я тобі показати. Як тебе звати? Мафальда. «А тебе?» «Естела?» Естела вже дісталася до нижньої гілки і обернулася до мене. Я теж дісталася до нижньої гілки і зістрибнула вниз. Естела підхопила мене на люту і поставила на землю. Потім вона попрямувала до головного входу, але спочатку зробила мені знак «Іти за нею». «Естела не бреше, тільки правду говорить. Ходімо». «Подивися список Естели. Тепер ми бачимося в школі щодня». Я приходжу о десятій восьмій. Естела чекає на мене біля дверей і видає секретний свист. Секретний він не тому, що його ніхто не чує. Якраз навпаки, вона свистить так голосно, що у вухах дзвенить. Тільки вона так вміє свистіти, засунувши два пальці в рот. Я чую її свист здалеку, і йду на звук. Але спочатку підходжу привітатися з черешнею. Коли ми з татом уранці йдемо дорогою, я помічаю черешню здалеку, якщо так можна сказати. Насправді я бачу тільки зелену хмаринку, але я знаю, що це моє дерево, точніше його листя. Я уявляю, що черешня – це величезний і добрий велетень, а листя – його волосся. Бабуся казала, що у стовбурі дерева завжди живе велетень. Він і є дух дерева. А коли дерево спиляють, він переміщується в новий паросток. У бабусі в саду теж є черешня. Коли я була зовсім маленькою, я збиралася на неї і допомагала бабусі збирати стиглі ягоди. Тоді мені навіть не потрібні були окуляри. З бабусиної черешні ми пекли торти... І робили варення, як і їли взимку. Потім бабусину черешню довелося спиляти, бо на ній завелася попелиця, хоча мені здається, достатньо було обірвати листя. Коли в дітей в школі заводяться воші, нас же просто стрижуть, а не голови рубають. Коли спиляли черешню, я подумала, що велетень з її стовбура переселився в ту черешню, що росте на шкільному подвір'ї, а разом взяв із собою і дух моєї бабусі. Було би цікаво порахувати, скільки кроків до черешні від місця, де мені її вже видно. Так я зможу дізнатися, як далеко від мене бабусин велетень. Я щосили примружуюся і нарешті розрізняю рожево-жовту пляму схожу на шевелюру клоуна. Вона сильно розмита, але все ж помітна». А поруч із нею будівля школи, хмара блакитного кольору. Я починаю рахувати. Один, два, три. «Давай, Мафальдо, крокуй, а то запізнемося». Тягне мене за руку тато. «Тато, а в мене довгий крок?» «Навіть не знаю. Напевно, сантиметрів п'ятдесят». Для свого віку ти висока дівчинка. Я продовжую рахувати. Двадцять дев'ять, тридцять. На цьому місці я чую свисти стели. Тридцять п'ять, тридцять шість, сорок, п'ятдесят, сто. Ми підходимо до шкільних воріт. Естела зустрічає нас, вітається з і веде мене. Я піднімаю листочок. Він вологий, з одного боку жовтий, з іншого коричневий. У нього просто ідеальна форма, і від нього пахне землею. Так пахло в бабусі в саду. Кладу його в кишеню. Сьогодні я побачила черешню зі 140 кроків. Це 70 метрів. Глава четверта. Шістдесят метрів жовта пляма. Друга сторінка мого списку найважливіша, і, оскільки вона така надсекретна, я помістила її між двома іншими. Тож, якщо хтось поцупить мій зошит і прочитає першу сторінку, то подумає, що й далі все йде в такому ж досі. Хоча, правду кажучи, перша і третя сторінка для мене теж важливі, але не такі, як друга де я написала те, чого ніколи нікому не скажу. Я спеціально придумала, як її заховати. Шерлок Холмс теж вдається до подібних хитрощів. Мені вже скоро йти до лікаря Ольги. Я чекаю, поки мама нафарбується, і вдаю, що просто гладжу отімо туркарета. А насправді я потик і читаю другу сторінку списку. Естела сказала... Що не варто цього робити, адже те, що я пишу в зошиті, я або відпускаю, або несу із собою все життя. Я не дуже зрозуміла, що вона мала на увазі. Для себе я вирішила. Хочу – буду читати. Причому доти, доки не зрозумію, що вона хотіла сказати. Я чую стукіт маминих підборів. Вона завжди одягає туфлі на підборах, коли ми йдемо до лікаря. Я закриваю зошит і ховаю його під м'яке сидіння стільця. Ти готова? Ходімо. Подумаю про те, що мала на увазі Естела, наступного разу. Вона так багато говорить, що іноді мені здається, я радше залишуся у повній темряві, ніж розберуся в тому, що вона хоче сказати. У доктора Ольги зелені очі. Так мені здається. Вона сідає на стіл і простягає мені олівець із кольоровою гумкою у формі динозавра. «А у вас немає гумки з яким-небудь єгипетським богом?» – запитую я. «Мама, яка сидить поруч зі мною, штовхає мене ліктем. Тато теж приїхав. Поверх робочої форми він надягнув гарний піджак. У нього зараз перервана обід, але замість обіду він побіг до лікарні». Бо сьогодні прийшли результати моїх аналізів. Лікарка Ольга каже, що спробує знайти улівці з єгипетськими богами. Раптом хтось із дітей попросить такі самі, потім вона стає дуже серйозною. Ситуація дуже непроста. Сятківка Мофальди за останні місяці стала набагато тоншою, процес іде дуже швидко і майже досяг критичної позначки. «Жовта пляма – це таке місце в центрі ока», – втручаюся я, щоб батьки краще зрозуміли, про що йдеться. Ми нещодавно проходили будову ока. Так-так, як показали дослідження, «жовта пляма» вже сильно виснажена. Я не дуже розумію, що вона говорить. Думаю, що я могла б поводитися краще, поки мене обстежували. Я весь час крутилася, а під час перевірки на червоні точки навіть заснула. Я відкриваю рот, щоб розповісти, як усе було, але лікарка продовжує говорити з моїми батьками. Вона говорить так тихо, що мені доводиться витягнути шию і буквально дивитися їй у рот, щоб розчути хоч слово. «Хвороба розвивається занадто швидко, і це не залишає нам шансів. У кращому разі...» «Скільки залишилося?» «Тихо-тихо», – запитує тато. «У кращому разі півроку. Мами і тато осідають на стільцях, немов про колоті кульки. Я ж витягуюся в напрямку лікарки і запитую... «Місяців шість до чого?» Вона дивиться на мене крізь тонкі лінзи окулярів. «Місяців шість до того, як ти перестанеш бачити, Мафальдо». «Значить, я справді залишуся в темряві?» Лікарка довго мовчить. «Мені дуже шкода», – відповідає вона нарешті. «Скло моїх окулярів знову запітніло». Деякі новини. Краще дізнаватися, коли поруч кіт, якого можна обійняти. Глава п'ята. Дружити з найкращою подругою. Ми повертаємося додому, і я учіпляюся в отті Туркарета, влаштовуюся на ньому, як на подушці. Я навчилася дрімати і бачити сни, і для цього мені потрібен кіт. Минулого року Андреа, мій двоюрідний брат, познайомився з Равіною, і вона навчила мене медитувати, тобто начебто дрімати і бачити приємні сни, навіть якщо тобі сумно, якщо злися або не хочеш спати. Потрібно сидіти тихо-тихо і уявляти себе всередині свого тіла. Спочатку це не надто приємно. Але поступово звикаєш. І вже згодом, замість того, щоб думати про кров, що пульсує у венах і голові, чися взагалі ні про що не думати, так, принаймні, було зі мною. Звуки, що заповнюють дім, стають неберазними і торкаються мого обличчя наче ніжні хвилі або дзвін далекого дзвону. Зрештою я засинаю. І тоді мені Снятся сни. Нещодавно мені наснився чудовий сон. Я забираюся на черешню на шкільному подвір'ї. Високо-високо. Майже до самої верхівки. І звідти мені видно всю Італію. І навіть увесь світ. Тоді я розкриваю руки, як крила. І лечу, лечу. Я лечу над дахом школи. Все вище і вище. І відлітаю геть. До самого місяця, до полярної зірки, і мені видно, і інші зірки теж, а потім ми з бабусею граємо у футбол, і вона стоїть на воротах. Зараз до мене прийшла кяра пограти, але не у футбол. К'яру покликала мама, хоча особисто я воліла б побути сама. Я потихеньку вчуся читати книжки для сліпих і з такими опуклими крапочками. Естела подарувала мені милу, але досить дивну книжку. Називається «Маленький принц». Вона замовила її на Амазоні. З К'ярою ми дружні ще з дитячого садка, тож я не можу зараз вдавати, що її немає. Насправді, вона вже давно до нас не приходила і давно не запрошувала мене до себе. Востаннє ми бачилися в червні, на її день народження, а потім ми обидві поїхали на канікули. Доводиться відкласти моє заняття. Однак К'яра помічає, що я дещо сховала, і запитує, чим я займалася. «Нічим», – відповідаю я. «Не знаю, чому, але мені не хочеться, щоб вона бачила, як я вчу алфавіт для сліпих. Мені ніякого. Я пропоную піти до моєї кімнати і пограти в ресторан» бо К'ярі подобається готувати, і вона завжди дивиться кулінарні шоу. Ми накриваємо на стіл, розкладаємо пластмасові тарілки і прилади. Я не можу знайти пластикові стаканчики, тож ми беремо звичайні, і наливаємо в них справжню воду. К'яра грає за кухаря і за офіціанта, а я зображую клієнта. Я прикидаюся, що уважно роздивляюся меню, і вибираю найекзотичніші страви. К'яра сміється і записує їх на долоні, перекручуючи кожне слово. За кухню в нас шафа. К'яра відчиняє дверцята і кричить кухареві замовлення, а потім залазить осередину, тобто вирушає готувати. Я теж люблю грати в ресторан, але не так, як вона. Тому після трьох замовлень я пропоную пограти в сімейну пару, яка прийшла в кафе. Для різноманітності. Ми прощаємося з оттємо туркаретом, який зображує няню нашої доньки. За нею у нас моя лялька Меггі. І сідаємо за столик. Тут нам обом спадає на думку, у близьких подруг так буває, додати в наші коктейлі нові страшні інгредієнти. І ми починаємо носитися по всьому будинку, розшукуючи якусь гидоту, щоб кинути в склянку. Сіль, перець, землю з квіткового горщика, трохи татової туалетної води і ще клей, схожий на слиз черв'яка. Ми перемішуємо все виделкою і повертаємося до столу. «А тепер тост», — каже К'яра. Вона піднімає склянку з жовтуватою рідиною і робить вигляд, що п'є. Я простягаю руку, щоб узяти свою, яка, як мені здається, стоїть прямо переді мною, праворуч. Але тут в очах у мене темніє, і замість того, щоб узяти склянку, я її штовхаю і перекидаю на к'яру, яка починає волати, як різана, бо наша диявольська суміш потрапила на її нові легінси. Я нічого не бачу, тільки іскри виблискують у темряві. Я чую, як падає і розбивається склянка біля моїх ніг. Мама вбігає і питає, що сталося. Яра кричить, що хоче додому, хоча немає ще й чотирьох. Я чую, як вона розмовляє зі своєю мамою в коридорі. Поступово чорна пляма в моїх очах зникає, але К'яра вже стоїть у дверях, а її мама крутить у руці ключі від машини. Побачимося завтра в школі. Кажу я, визираючи в коридор. «Бувай!» Киде вона і йде. Мама зачиняє двері і підходить до мене з мокрою ганчіркою в руці. «Будеш хліпи з нутелою?» Бабуся б зробила з варенням. Я повертаюся до своєї кімнати і знову беруся за читання маленького принца. Точніше, роблю вигляд, що читаю. Мама йде на кухню, і тоді я повільно, повільно дістаю свій зошит. Я відкриваю його на секретній сторінці і закреслюю чорною ручкою один пункт Дружити з найкращою подругою. Глава шоста Він теж Мені дуже подобається маленький принц, але ще більше мені подобається Козімо, хлопчик-барон, який оселився на дереві, бо образився на свою сім'ю. Тато теж дуже любить цю книжку. Йому подарувала її бабуся, коли він ще навчався в школі. Вона казала, що знала особисто автора книжки, що він був її другом і вона навіть була закохана в нього». Я цього зовсім не розумію. По-моєму, можна або бути друзями, або кохати когось, але і те, і інше разом неможливо. По-моєму, або дружиш, або кохаєш, але не можна робити і те, і інше. Якщо є два різні слова, вони не можуть означати одне і те саме. Бабуся розповідала, що друзі часто читають разом. Ось Козімо теж читав розбійникові. І я впевнений, що ми з Козімо прочитали багато книжок, якби були знайомі. Сьогодні 2 листопада, і тому ніхто не йде до школи. Ми з датом і мамою та іншими родичами, яких я не знаю, підемо до бабусі на цвинтар, бо 2 листопада в Італії поминають померлих. Мені подобалося на кладовищі. За воротами все викладено чорно-білими плитками, тож я стрибаю по них і уявляю, що граю в шахи. Але минулого року я випадково врізалася в якусь жінку, і мені сказали, щоб я більше не стрибала. Тому тепер, коли ми ходимо на цвинтар, мені там страшенно нудно. На могилі в бабусі негарна плита, на якій зображено янгола з дурнуватим виразом обличчя. Бабуся ніколи не вірила в те, що янголи існують, хоч і називала мене «мій янголятко». Сьогодні на майданчику, біля кладовища, хлопчаки грають у футбол. Серед них кілька моїх однокласників і ще один хлопчик зі старшого класу, який вічно до всіх чіпляється і часто б'ється. Я впізнаю його за блакитною курткою з написом «Філіппо» на спині. Така в школі тільки в нього. Цікаво, де він її взяв? Я бачу, що біля огорожі сидить К'яра. Тоді я питаю маму, чи можна мені посидіти з нею, поки вони з татом привітаються з усіма родичами. «Добре, тільки далеко не йди», – відповідає мама. Вона майже завжди так каже. «Але тут нікуди піти». Я підходжу до К'яри яка базікає з дівчинкою з четвертого класу. «Привіт!» – кивають вони і продовжують базікати. Ну і нехай. Дивитися на футбол навіть цікавіше. У другому класі я теж ходила на футбол. Цілий рік я була воротарем. А потім мама забрала мене із секції, бо мені розбили окуляри. Але я б дуже хотіла пограти, тільки б вона не дізналася. Хлопці діляться на команди. Я не можу їх порахувати, але чую, як Марко, мій однокласник, кричить, що йому пора додому. Його батьки вже чекають на нього біля машини. Я добре чую, навіть коли розмовляють дуже тихо. Якщо їде машина швидкої допомоги, то сирену я чую здалеку. Неважливо, вдома я, у школі чи ще де. Лікарка Ольга каже, що в мене такий хороший слух тому, що я погано бачу. Але мені все одно сумно. Навряд чи це можна вважати везінням. Якщо Марко йде, я можу зіграти замість нього. Я підходжу до хлопців і питаю, чи можна мені з ними. Філіппо дивиться на мене поверх окулярів. Він теж носить окуляри, але раніше я їх зовсім не помічала, бо в них майже непомітна управа. Не вийде. Ти ж дівчинка. Ти не вмієш грати. Неправда. Я цілий рік стояла на воротах. Запитаю у нього. Я показую на Кевіна, мого однокласника. Усі дивляться на нього. Так, вона була в нашій команді. Але я не знаю. Думаю, він боїться, що через мене команда програє. Я її стрибати зем'ячем умію, кажу я. Постав мене на ворота. На обличчі Філіпо видно сумнів. Решта хлопців мовчать, тільки один повторює, що дівчатам не місце на полі. «Не хочеш грати? Вирушай додому!» Кидай йому Філіпо і штовхає його. Мій противник обурюється, але залишається. Поки всі вирішують, що робити, я встаю на ворота. Завдовжки, приблизно з машину, а замість штанг, дві кинуті на землю куртки. Нарешті хлопці розбилися на команди, і хлопець Яри колишній Витягнув із кишені свисток. Граб починається. Як виявилося, наша команда сильніша. Грабці весь час тиснуть на суперника, і що сили намагаються забити. Раптом один із суперників забирає м'яч і біжить на мене. Навколо кричать. Про всяк випадок я трохи виходжу з воріт. Відбувся слабкий удар, але я мало не пропустила м'яч, бо побачила його в останню секунду. Якби він злетів у ворота, мені б дісталося. Але я встигла його відбити, і одразу вибило в поле. Філіпо грає нечесно. Він штовхає і штовхає суперників, і ніколи не дає пас. Коли він проноситься по полю, інші гравці падають, як підкошені, або кричать «Фол! Порушення!». Раптом один із гравців нашої команди атакує його, і за хвилину я розумію, що Кевін забив, бо наші кричать і бігають по полю, натягнувши футболки на голови, як справжні футболісти. Я теж натягую на голову футболку, і окуляри в ній заплутаються. Гра триває, і я не встигаю поправити окуляри, як Філіпо вже опиняється біля наших воріт. Захисників поруч немає, я одна... Окуляри запітніли, я не плачу, просто дуже спекотно. Я зовсім нічого не бачу і не розумію, що відбувається, але готуюся захищати ворота. На секунду я бачу силует Філіпо, який біжить і завдає удару. М'яч влучає мені в ліве плече, відскакує і продовжує стрибати поруч зі мною. Намагаючись не думати про біль, я намагаюся схопити м'яч, але бачу лише білу пляму між собою і воротами. Я торкаюся її і чую радісні крики. «Аутогол!» Суперники святкують, як і ми нещодавно, натягнувши футболку на голову. Наші кричать на мене, але я не побачила м'яча. Напевно, мені краще більше не грати. Я підбираю куртку, кинуту біля воріт, і намагаюся згадати, де наша машина. Ніхто мене не зупиняє. Я навіть із Акіарою не прощаюся. Голос Філіпу за моєю спиною пропонує комусь стати на ворота і продовжити гру. Козімо, чому ти мені не допомагаєш? Ти ж грав з іншими дітьми, нехай вони й були злодюшками. Ти дивився з дерева, чи не треба комусь допомогти? Ось бачиш, у всіх є друзі, а в мене тільки отімо туркарет який навіть не вміє розмовляти. І у футболи з ним не пограєш. Ти просто зобов'язаний мені допомогти, адже в тебе ціла банда друзів, і ще Віола, і навіть рідний брат, а в мене зовсім нікого. Якщо ти мені не допоможеш, я силою думки зроблю так, що в тебе не буде більше брата, а в мене буде. Хоч я і не знаю, як зробити, щоб він народився. Іноді я думаю, ти теж пішов туди, де тепер моя бабуся. Що, якщо вона тепер разом із Велетнем, який жив у її черешні? Раптом ти можеш із нею говорити. Передай їй, будь ласка, що я дуже чекаю від неї хоч якогось знака. Тому що якщо знака не буде, я не зможу вірити, що ви з бабусею хочете мені допомогти. Козімо, ти ж зможеш їй передати? Правда? Глава сьома Грати з хлопчаками у футбол «Що тебе?» Тепер Астела добре говорить італійською, але іноді все-таки помиляється. Вона дивиться на мене з будки охорони, встановленої на вході до школи, її очі мене трохи лякають. Нічого. А що? У тебе таке обличчя? Ніби ти кота поховала? Ні. З отімо туркаретом усе добре. Естела не дуже любить отімо туркарета. Вона впевнена, коли кіт приходить до школи мене зустрічати, він пісяє на грядках, де ми вирощуємо різні культури для проєктів з біології. Хоч Естелі їй не подобається мій кіт, вона добре мене знає і одразу розуміє, Зі мною щось не так. У неї теж є третє око. Розкажеш, що трапилося? Я заходжу в будку, сідаю в крісло і починаю відштовхуватися ногами від підлоги, щоб розкрутитися. Крісло в крутиться. Та нічого. Просто від мене одні проблеми. Естела зганяє мене і сідає сама. Порившись у тумбуці, вона знаходить чіпси, які забрала в дітей, простягає мені пакетик, і ми разом хрумтимо смачними скибочками. «Від тебе купа проблем?» «Ай, такою вже ти народилася, Мафальдо!» «Ні», – кажу я, на хвилину припиняючи хрумтіти чіпсами і дивлячись собі під ноги. «Це просто тому, що я погано бачу». Естела простягає мені чіпс. «Скільки скибочок?» «Одна». «Ну ось, усе ти бачиш». Від цих слів я готова ось-ось розплакатися. Зі злості викидаю решту чіпсів у кошик для сміття. «Кому яке діло, скільки там чіпсів?» «Я хочу грати у футбол, хочу бачити м'яч, а не чіпси». «А я хочу полетіти на місяць, прямо завтра». Коли Естела так каже, мені хочеться її стукнути, але потім вона посміхається яскраво рожевими губами. І мене одразу тягне розсміятися, бо я вже уявляю, як завтра з'являюся до школи, а її немає. А потім мені прийде смс від Естели, що вона вже на місяці. Мафальдо, а знаєш, бачити не так уже і важливо, каже Естела і теж відкладає чипси. Як це? Важливо бачити м'яч, коли він летить у ворота. Я дуже хочу грати у футбол, а для цього треба бачити. А тобі так уже і важливо грати у футбол? Так, дуже. Так важливо, що якщо ти не зможеш грати, то помреш? Над цими словами я надовго замислююся. Ну, напевно, не настільки. Значить... Це не так уже і суттєво. Естела викидає порожній пакетик. Що таке суттєво? Естела витирає губи серветкою, бере сумку і дістає невеличку книжечку. Гортає її, кличе мене жестом, швидко відкриває і тут же закриває книжку. Я стою поруч і намагаюся що-небудь розгледіти, але не встигаю. Літери для мене занадто дрібні, вони схожі на крихітних мурашок, які розбігаються в різні боки і не хочуть, щоб я щось розлетіла. — Що це? — Естела починає читати. — Прощавай, — сказав лис, — ось мій секрет, він дуже простий, пильне одне лише серце. Найголовнішого очима не побачиш». Маленький принц. Точно. Ти ж не змогла прочитати літери, але одразу зрозуміла, про кого ця книжка. Але до чого тут це? Я ж не знаю, що таке суттєво. Знаєш, що було найголовніше, найістотніше для маленького принца? Напевно, Роза. А він її бачив? Ні. Вона залишалася на його планеті. Ми сидимо... Їй мовчимо. Я чекаю, коли Істела пояснить мені, що вона хоче сказати. Але вона нічого не говорить. Вона встає, кладе руки мені на плечі і каже, тобі потрібно знайти таку троянду, Мафальто. Знайти найголовніше, найістотніше, те, що дуже для тебе важливо і що не потрібно бачити очима. Вона розвертає мене в бік коридору і підштовхує до дверей. А потім зачиняє їх за мною. Я чую, як вона наспівує за скляними дверима. І тут я розумію, що мені потрібно бігти, і що я сильно запізнилася на урок релігійного виховання, на якому завжди страшенно нудно. Дякую, Істело. Коли я добігаю до самого кінця коридору, я чую, як позаду... Відчиняються двері, і Естела кричить. «І ніколи не викидай їжу! Наступного разу будеш усе збирати з кошика і віднесеш додому!» Мені потрібно придумати щось таке, для чого очі не потрібні, і що для мене дуже важливо. Я лежу на ліжку із зошитом, а в ногах згорнувся теплий оцімо туркарет. «Як же це складно!» Очі потрібні майже для всього на світі. Ну чому таке мало статися саме зі мною? Я дивлюся на останній запис грати з хлопчаками у футбол, кидаю зошит під ліжко і вимикаю світло. Уранці листя черешні, трохи схоже на мамину зачіску, Коричнева хмара листя з жовтими цяточками нагадала мені її волосся. Один, два, три, тридцять, сорок, шістдесят, сто двадцять. Від мене до черешні сьогодні шістдесят метрів. Глава восьма 50 метрів Не залишатися самій Я дуже добре граю в жмурки В Італії жмурки називають ще сліпа муха Але мені не подобається слово сліпа Тому я так не кажу Адже ти сліпнеш не назавжди Просто тобі пов'язують шарф на час гри Було б чудово, якби все, що зі мною відбувається Виявилося просто грою Прокинешся, знімеш шарф, і знову все бачиш, як раніше. Мої однокласники не люблять грати зі мною в піжмурки. Вони думають, я шахраюю, бо я легко можу зловити їх із зав'язаними очима. Насправді в мене є одна хитрість. Я зупиняюся і прислухаюся. Варто комусь поворухнутися, і я це чую. Потрібно просто йти на шум. Через кілька конів на мене починають злитися, кажуть, я підглядаю, або пропонують пограти в щось інше, наприклад, у карти перли дракона. І тут уже я не можу зшахраювати, навіть якщо захочу, бо все одно нічого не розгледжу. Тому зараз я граю у дворі одна. Мама залишає мене без нагляду, коли миється, але я маю бути вдома до того, як вона вийде з ванної. Мама дуже швидко приймає душ і не сушить волосся, щоб швидше вийти і знову наглядати за мною, тож я можу гратися на подвір'ї не більше десяти хвилин. Сьогодні я взяла мамин зимовий шарф. Він чорний і щільний, тому я навіть за всього бажання не зможу нічого розглядіти. Я пов'язала його навколо голови. Тепер потрібно дійти до сараю, де зберігається садовий інвентар. Завдання – не впасти і не витягати руки, як зомбі. Не знаю, навіщо я це роблю, але мені хочеться спробувати ходити в темряві. Спочатку це страшно, і в перші кілька разів я одразу зривала шарф через кілька кроків. Але зараз я вже звикла і спокійно рухаюся в бік сараю. Це дуже дивне відчуття коли йдеш у темряві. Наче повільно пливеш крізь гущу темного листя, і гілки дерева чіпляються за тебе, але не грубо, щоб не порвати футболку. І ось так ти йдеш, і трохи боїшся. Але в той самий час ти впевнена, що все добре, наче ти не одна, і хтось наглядає за тобою згори, але точно не мама з балкона. Бабуся казала... Поки не спробуєш, не зрозумієш. Тож я пробую. Я торкаюся пальцями кущів гортензій, висаджених уздовж у двору. Так я точно знаю, що не піду, куди не треба. Коли йдеш із заплющеними очима, думаєш, що йдеш прямо, але насправді рухаєшся зовсім не туди, куди йшов. Через кілька кроків у мене під ногами опиняється щось пухнасте і гладке. Я зупиняюся. Це оцімо туркарет. І тепер доведеться зачекати, щоб на нього не наступити. Зате поки що можна його погладити. Я беру кота на руки і продовжу йти вперед, слухаючи, як він муркоче в мене на грудях. Він такий теплий і важкий. Якби мій кіт не був такого незвичайного кольору, я би сказала, що тільки руді коти бувають такими величезними і товстими. Руді завжди товщі, їй більше за інших котів. Цікаво чому? Цікаво, а як розрізняти кольори, якщо я опинюся в темряві? Ця думка приходить зовсім несподівано. Треба запитати в мами чи в тата. Моя нога впирається в дерев'яну огорожу, і я зупиняюся. Тепер потрібно розвернутися і йти назад. І тут я чую дзвінок велосипеда, а потім і звук гальм зовсім поруч зі мною. Напевно, хтось зупинився на парковці біля нашого будинку. Привіт. Я стягую з себе шарф. При світлі дня в мене в очах починає рябіти, але я одразу надягаю окуляри і бачу Філіппо. Він приїхав на велосипеді, Жіночому, на кшталт тих, на яких їздять за покупками, тільки кошика немає. Філіп стоїть, широко розставивши ноги і уперши в боки стиснуті кулаки, щоб не впасти. Напевно, він узяв велосипед у мами або у старшої сестри. Відтоді, як ми бачилися, минув уже цілий місяць і сильно похолодало, але на ньому та сама блакитна куртка, у якій він грав на початку листопада. Напевно, йому дуже подобається, що на курці написано його ім'я. Так усі впізнають його здалеку. Треба швидше йти додому. Краще з ним не розмовляти. Він же збіяка, може й ударити. Хоча я, звісно, захищатимуся. Я притискаю до себе отімо туркарета. Не думаю, що він зможе мене захистити. Це собаки захищають господарів. А коти, як каже тато, опортуністи. Він навіть із черешні злісти не може. Не знаєш, чому коти не можуть злісти з черешні? Виривається в мене раптово. Бабуся завжди казала, що дурних запитань не буває, але я почуваюся дуже нерозумно. Чого? Філіп впирається руками в кермо і натискає на гальма. Здається, моє запитання його дуже здивувало. Нічого. Ти тут живеш? Ти навіть не знаєш, хто я. Я тебе пам'ятаю. Ти грала у футбол. Мене звати Мафальда, а мене Філіпо, я і так знаю, відповідаю я і опускаю отімо Туркарета на землю. Філіппо нахиляється через велосипед і запускає руку між дощок паркану, щоб погладити кота. Я трохи напружуюся, бо боюся, якби він його не образив. Але Філіпу просто чухає його за вушком і здається, що Оцімот Туркарет навіть задоволений. Як його звати? Оцімот Туркарет. У нього що, і прізвище є? Ні, це подвійне ім'я з книжки. А, і що це за книжка? Ти таку не знаєш. Вона доросла. «Це татова улюблена. Мій тато теж любить читати. Раніше він завжди читав мені перед сном. Мій теж читає. Я не наважуюся запитати, чому він сказав «читав». Можливо, батьки Філіпа розлучилися, і тато з ним більше не живе».